Мати тріснутої забитої алюмінієвими смужками дерев'яною лопатою садовила у піч хліб та спекла перепічку. Обідали улюбленим батьковим борщем з бобом і гречаною кашею з салом. Батько все просив, щоб розказав про танту науку. Олегу не хотілося, відказував скупо, запитав без цікавості, що тут у колгоспі та на засользаводі. Батько працював там бондарем. Колись він, чи й дообідавши, летів до хлопців та дівчат-однокласників. Майже всі вони, кому вдалося поступити, навчалися у Ніжинському пединституті. Була дівчина, за якою ганявся, та без успіху. Нині вона заміжем за військовим. Також з їхнього села слухає з ним за вірюху на Чукотці. Та й інші однокласники покінчали інститут, вчителюють по областях. Майже всі поженилися, дівчата повиходили заміж, вже мають діти. Може, хтось і є в селі, але й ті зустрічі йому не кортіли. Хоч ввечері пішов, на Ярепене стийгала з гармошки біля клубу. Там перед Ганком, на заплюваному соняшниковим лошпинням тирлі, збивали полькою, куряву, парубки та дівчата. До клубу сходяться, щоб потім розійтися вуртами по колодках і парами на левади під шатрища верб. Як же, швидко подумав, летить час, міняється життя. Здебільшого незнайомі обличчя Росте нова поробота та дівота І гармошка вже не відлуніє в серці таким тремом, як колись І шахові бійці у вистидурі майже всі нові Навіть ляскіт більярдних металевих куль Видався не таким, як колись Наступного дня скочив на старого ще німецького Спогнутою рамою велосипеда Німці при відступі попсували їх навмисне виклали з довштину і переїхали машиною Через те половина сільських велосипедів бере вліво. Треба триматися руля з усіх сил. Катонув до тітки на пізні черешні. Тітка і дядько бездітні. І я з полив'яних полумисочків, саморобними дерев'яними ложками з держальцями-рибками. Дядько цідив горілку в миколаївські чарки, синь, з толстого шкла. Трунку на персток, а здається, що багато. Потім злітав велосипедом у зайцеві сосни – «Помаслюки, їх ще не було. Рано. В рісництво виписати дров. Та й потому не вельми випадало розкатувати по селу. Всі люди на роботі, гультяє видно далеко, він же цього літа в колгоспі на роботу не збирався йти, та й увесь час думав про Київ, про Медведівку, про літопис, про дисертацію. Отож, став збиратися в дорогу. А ще долягали йому сварки батьків». Мати їсть батька поїдом, починає з якоїсь дрібниці, не там поставив заступ, розхлюпав помий для свиней, а далі переходить на суттєвіші провини і розходжується, аж починають вилітати з могил труни всіх батькових родичів. А всьому виною, яка здавня батькова провина, якийсь гріх, перелюб, якого мати не може батькові простити, і який з роками замість присохнути, прив'янути, яріє під струпом все дужче і дужче» що Олег ввів до саду і подив, і не може він збагнути. Чому та кривда, така жива та пекуча? А чи мати виповідає батькові неї за все своє змарноване, як і у усіх інших сільських жінок життя? Дві голодовки, двоє померлих дітей, тяжкі грунти на городі та в полі, важкі баняки з печі та в піч, ялові корови і потруєні сусідом чемерицею кори. Кілька перших днів по приїзді сина вона стримувалася, а далі почала забувати». Батько провожав на станцію, підвозив Олегового чемодана, бідкався, приладнав бочку за хлівом під теплу воду, душ для сина, син їде. Повчав, годи начальству, а основне, нікому не довіряйся, навіть найближчому другові, родичеві, братові. Закляття і прокляття нашого віку закладуть і продадуть. Наше страшне время такі люди, не завжди вони й винуваті. Однако батько настановляє, застерігає його кожного разу ці шість років, що Олег у Києві. Зараз усі порозпускали язики, плещуть, укоротять їх, вріжуть. Ну, так уже і вріжуть, відмахувався Олег. Минулося, засудили те все. Нічого не минулося, оглянувся батько, хоч вони вдвох на все поле. Органи ті самі, власть та сама, пограються, засвітять. Таких, як ото ти розказував, що їздив до нього. Ти хоч там на учобі своїй, ні з ким... «Яким би не був другом, ви там потякаєте?» «Потякаємо!» Навіть з викликом. Олег засміявся на батьків страх. На згадку прийшли виступи на зборах, балачки в коридорах, на вулиці. Розклався народ. Не до кінця, звичайно, але дехто. Згадалися гарячі на всю широчинь розпаханої душі розмови з Михайлом, однокімнатником, товаришем. Щойно відбулися збори щодо культу. Увечері вони ходили вузькими, вільглими, притіненими садами вуличками чоколівки. Пахли яблуками, за парканами подзвонювали ланцюгами пси. Михайло говорив похмуро, впевнено. «Ти думаєш, закрій ще того з простертою рукою, нетерпимість, безпощадність. Чайок із ходаками, а сам скільки людей потрощили? Завіщо». «А голод? Не врожай, скажеш?» «Був хліб, мені мати розказувала. Вкагата гнив. І колективізація». Михайло надколював Олегу у віру. Ще полетіли з неї, і Олег не знав, підбирати їх чи нехай лежать. Він опирався, сперечався, а Михайло вергав важкі гірі доказів. «Батько, правда, що голодовка сталася, бо у людей забрали увесь хліб до зернини?» раптом запитав Олег. «Та ти... Хто це тобі? Кажуть. Так я і знав, аж засогнав батько. Вчені ви, тільки не то вчені. Не попускай, ні собі, нікому. Та ви, совєцька власть, ким би ти був, якби не вона, овечки паз би, як твій дід, до зими босий. Іній кругом бур'яну підмостить під ноги. Житняк наполовину з ячменем, і то в обріз. Так по всьому світу життя змінилося, прогрес. Ти бачив цей прогрес? Люди бачили. Олег і сам не вельми вірив у те, що казав, не знав, чому його несло супроти батька. Не вір їм. Бійся, як чуми. Продадуть ні за понюх табаку.